Bine ai venit la Verla Academy! Astăzi vorbim despre cum îți poate susține o imprimantă Roland rata lunară din primele lucrări de producție. O imprimantă Roland nu este o cheltuială, este o capacitate de producție. Dacă produci constant în atelier sau vrei să faci pasul către producție internă, întrebarea nu este doar cât costă echipamentul, întrebarea reală este cât de repede îl pot pune la muncă fără să îmblochezi capitalul. În campania actuală, modelele Roland UG641, UG642, ER641 și ER642 pot fi achiziționate în rate începând de la 23 de euro pe zi, cu un avans de 25%. Dar ce înseamnă concret 23 de euro pe zi? La un calcul simplu, vorbim despre aproximativ 690 de euro pe lună. Într-un atelier activ, această sumă nu este teorie, este echivalentul unor lucrări reale. Autocolant printat și tăiat, grafică pentru vitrine, etichete, panouri, materiale promoționale indoor sau outdoor, colantare auto. În funcție de portofoliul tău și de marjele aplicate, primele lucrări pot contribui direct la susținerea unei părți sau chiar a întregii rate lunare. Rata este fixă, producția este variabilă și poate crește. Aceasta este diferența majoră. Nu plătești doar pentru un echipament. Plătești pentru capacitatea de a produce zilnic, în propriul tău atelier. Mai este un aspect important. Dacă astăzi externalizezi o parte din lucrări, există costuri ascunse. Timp pierdut, dependență de furnizori, marjă cedată. Când produci intern, ai control. Termene mai scurte, reacție rapidă, calitate repetabilă, ofertare mai competitivă atunci când este nevoie iar diferențiatorul major al acestei campanii este o premieră în România. Pe lângă garanția oferită de producător, aceste echipamente beneficiază de asigurare casco, similară celei din industria auto. Asta înseamnă un strat suplimentar de protecție pentru investiția ta. Nu te bazezi doar pe garanția standard. Ai siguranță operațională suplimentară pentru un echipament industrial de mare valoare. Într-un business care trăiește din termene și livrare constantă, stabilitatea cash flow ului este la fel de importantă ca specificațiile tehnice. De aceea, multe firme aleg varianta în rate, nu blochează capitalul integral, păstrează lichiditate pentru materiale și pentru activitatea curentă, au un cost lunar predictibil și intră rapid în producție. Dacă vrei să vezi ce variantă ți se potrivește, poți solicita o ofertă personalizată direct pe site. Aceasta a fost versiunea audio a articolului publicat pe Verla Academy. Îți mulțumim că ne asculți și te invităm să descoperi și celelalte materiale disponibile pe Verla Academy.